الرحمن الرحيم دا بو رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی لا ينظر الله نبغور الله فنظرت رحمت پرز د قیاممتې نام غ چاته جرره ازار برن چې راښ کې لنګ خپل د وجه د ت کبورونه متته فونه وان هو د دغ بوهورې زیین لاان هو نهې ویتې چې نووي صل اللهله سلم قاله فرمالي ما اسفل من کا بیننا چې کاته ويیدګې ټونه من نه لظار د لنګ نه د ناری نه په فار نوور کېئ ښو کو بډی والی نور کېئ د ښو پ به کئ چې ظاهری قدم په کې پټي رو بخار او په موکې د ښځې معورت مع نو داو مسکی چکور کی کای مخبخکاری کافین او قدمن کدی بڑی والی او د دې پاندای سره مې سره ګنده نو موسس کی مسکی نقصان لازم نکېږي رواه البخاری او نبی ذر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ثلاثۃ الذی کسمکسان نیلا یکلمہم اللہ خبر ون کئ دوی شر اللہ یوملقیامت پورسد قیامت ولا ينظر الیہم نبغوری دویتا بالکلیا يا یا نبغوری دویتا پنازر د رحمت ولا یزکيهم نب پاک við وی ولہم عذاب الیم او دوی د پارا عذاب د درناک قال فقرا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارن دا خبر الستری ورسول الله صلى الله عليه وسلم دریکرتا قال ابو ذر ابو ذر جن لا ویلو خابو نا مرادی وخسرو توانلی من هم یا رسول الله دا سوق دیدادر کسم کسان قال المسبن چې دا اغه په کمیس او لنګ پرتوک کې اسبال وی گیټو نه کته ده بعضې خلک عرب کمیسونه جوړاي او پرسي راخ کېشي دا مېسمان لهنګي چولې هوګيټاي په کې پټي دي پرتګ ده والمنان زبادنه کوي چارې سوور کړ ويا ولي ګورته د مونږ په دامی کړیو <تصفح> او دامی کړیو او زمو په خیراتونو او زکاتونو پالل شوې زبادني کوي والمنفقو سلعهه او خرصون کې د خپل سامان بل حلف الکاذب د دروغ په قسم او ایتاله فسلو در کوم قسم دي بيوني مسر ملي ور غيدارو او ایتاله فسلو درکوم قسم دي شل پکه بایلب او بې پوي شي په خبره باندې پس هغه کې نو څه بې د دوه غټه گیره ده او ورته اجي شه بمو امیر شه بمولوي نو ده به دروغ نه وي نو ګور شل روپي هوو غټلي خوزان له اخرت او د الدعاء رو جهانو برکات ختم کو رواه مسلمون وفي روايه الله و روايه مسلم شريف کې المسبر ازاره چکه تد گټونه لنګوي د ابن عمر رضی الله عنهما روایت د نبی عليه السلام فرمایله اسبال في ازار اسبال د په ازار او لنګ کې په قميص والله ما ما او په پټ کې کیمنی منجرره ش خوله چا چې راغ خوی او ش د غورو او تبر د وژه نو نه الله د ته د قیمتې او مسله د کوي بعضې خلک دا کارونه کو و ی راغ منه د تبر د ووجه راغ دیله ما وولیکي جنا تکبر دواج نه حرام دیو ک تکبر نی بیام دا شه ناراو او نه جائز ده پوه شئ په خبره باندې روا هو ابو دا هو ذورن سایو بی اسناد صحیحن پسندی صحیح دی پسند دی صحیح حسرا زکر پدی طولو سی زنو کی سوی. قمیس اسبال داده. که او گد نو ترگیتو پوری دیوی گیتای دی پکی پوٹی نی. آو دارنگی لسنونی ومی اندازہ لمخ کی تیر شوا. او دی علماء وکړي وای د پټکی دا ول زادم زیات نه زیات د نیمه شاپوري وی د دین زیات منع ده پوشې په واد بازو قدم رہی توبې ګرشدال تلري راخکې شي د درڅ دې بازو علماء دا ش لیکي وای شملہ زیات نه زیات د تر نیمه شاپوري وی د دین زیات من ده وعن عبی جرائین جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہو ادنم جابر دے دوال دو ادنم سلیم دے او کنید عبو جرائین ادید خفل اسلام روڑو واکیاں پخ بلہ ذکر کئ قال دې فرمای رأت رجلا امكث يو شړ يذر الناس رائحه خلق به کی دل دد دراینا پیچ شپې وی هل کو به منل او واپس به شول دد دراینا لا یقولو شین الله سر درو عنو دی بسسه خبره نه کوله مګر خلک بهوا په شوې او ب بله قته من هذا ما داڅوک د چې سوي خلکې منې قالو د دا رسول د الله دی صله الله عليه واللي مه ق ععلیک السلام یا رسول اللهمرره ما علیک السلام علیک السلام قال الله حبيب لا تقل عليك السلام موعيا عليك السلام عليك السلام تحيه الموتى دا, دا سلام د جاهلیت دی دا سلام د څه دی د جاهلیت دی اچا چې مو تاغ استین علماء او لمالي مونږ په شریعت کې غو د مړو سلامم دا سې را کړه جوړ دو لکه مونږ وایو السلام علیکم شفاء والسلام مشو نو په قبرستان بمې السلام علیکم اهل دارکوم بمو مین سپو شوي په خبره باندې دغه زمانه د جاهلیت په یا <معنى> مان اداه ضمانت جاہریت کی پدی الفاظ به مردگان او ته سلام کولو ورنہ په اسلام کی دجمرود ژوندو ټول بارک السلام علیکم دے قل السلام علیکم داس وای چې سلام دی پتا قال قلت انت رسول الله وای ما ویتسد الله رسول قال ان رسول الله الذی زرا لګلی شوید الله هغه شخصخصې معغ پهې غمبر می داابکه درون کله کوورې د تاته بیماری تکلیف په او تا الله رابرلو کشفه شفه انکه بیماری او مشکل به در نه لري کې و دابه کا عاممو س او کوورې د تاته یو کال د قهت روړه دا <تصفيق> فَدَعَوْتَهُ د اوته هو بته رَوْبَلُنُ او تالله راوبلونو بټیو فصل به درته وټو کوي وای دا کوته بیاردین قفرې فلاین کله چېته په یو ځمکه د بیابان کې خالی زمکه د بایدبان دیې فځولله راداخللتتوک او تا نستا سر فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ او تاروبل ول الله نو دا بتا تو واپس کئ قال را صحابي قلت اي احد الي ما ل وصيتك قال لا تصبن احدا جاء تبد قال فما سببته بعده حرا صحابيو ما بدر دي نيويلي پس د دينا ذات ولا عبدن رميتا ولا بعيرن ولا شاتن او نوخون غټتا ولا ولا تحكرا من المعروفين سپک مغندني کو ده ساناتن سشه وان دا چې خبرې وکړه د روړ سروان ته ممبثت نېهی وجهه اته ورته مغفر اخ کړي نه ان ذالک من المعروف داند نیکون دی ور فیزارک پور تھا کا ازار کا لنګ دی الا نصف الش اکثر یو عالم علوی چې عالم مناقش شیخ الحدیث تعلمان لسکه ناوی استاد زواره کې یې غوړل دي نیو به پندای په دغه د کلمه لپاره ته ديشته اګات بیاولې ګلوب په شو امام مسلم حدیث ذکر کړي چې ازار المؤمن الى نصف الساق یعنی پیغمبر ورته سوای دا ابزلیت خبره ده دغه چې څومره کته کېږي دا د جواز خبره ده ف نه بته ک کار کې چېې مې پهډی پورې خوز لګه او پرتګنی شو مچتون فل کا نو بیا تر ګیټو پورېې ګټونه بره پورې و یا ځان د لنګ د ککولو د ګټونه ساته ف نه حامل مخیله ا د عاد و دا د ګیټونه ککول تهقببر دی. کسو گوی جما که تکڑی خو تکبر می نیشتا دابو بکر رضی اللہ نو استثنا پیغمبر کردی وی داد گیتونک تکول <سؤال> من المخیلا <سؤال> داد غرور و تکبر ندی وین اللہ <سؤال> لا يحب المخیلا <سؤال> اللہ تکبر و غرور نخوخی وین امران شا تا مکا کیاو سڑی تا تا کنزلی کئی وعی رکاو غور در بما ی علهموفی کاغ چې هغه پوهږې په تا کې فلا یر بما تله مفيتهله پې غور مور کو او پهغه س چې د پاهې پوږ د بلنددو اخلاکو والله سفاات له ځکر کوي یو سړی کن او دی نهبلوي سړی او چې دا دله پهته چېڅو کانځې کو یا د ورتهړو کو غور وررک د کې ابلهټي أو دلم بكي معلوم دي خده خاموش وإن ذلك من عزم الأمور وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حزو عزويم الليه تعريف كي فإن وبال ذلك عليه وبال دي كان داب بدويم رواه ابو داود و ترمیزیو بی اصنادن صحیحن وقالت ترمیزیو حدیثن حسنن صحیحن دا گوھر رضی اللہ عنہو نا رواد تدے فرمائی بینا مارجنن یسنلی پمند دی کیاو سڑی مسکولو مسبلو نزارہو اولنگی دگیتو نکتو قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله رسول صلى الله عليه وسلم از حف توزع لار شو د شوکا او صحابه صاحب من دعا لو اوس کیو مولا بل مولا لو طالب بل یو غبڑم بی ولا مناظره ابو الملا بولا یو تیار ایکا ج کتابونه درل ا کاوی شری دے وی هغه مولا ل ورلاند دیوسی فذهب فتوزع الصحابه منن کہ کوب ثم جاء بیاره فقال اذهب فتوزع وی لارد شاو دسو کہ فقال له رجل انه شری وی يا الله الرسول ما لك سشيتا سول رحيبا اوزان پویلو امرت هو د تاسو ارته کوم کو چیو د سګي سم ما شکتا نه او شوي قال انه کان یصلی و د مشکل و مشبل او د دلنګ د گیټو نا کته او ان الله لا يقبل صلاه رجل مشبل الله نقبل مجدي و چداغ اسبالي او لنګ او پرڅوګیا کمی شید گیټونه کته ره ترواهو بوذاو د اشناد صحیحن علا شرط مسلمن اګورا وې قال المنذري في سند ابي جعفر رجل من المدين علماء الیکلی وئی حدیث دیبنی مسود رضی اللہ عنہ نمرا چې د الله حبیب وئی من اسمن ازارو فی صلاتی خویلہ فلیس من اللہ فی حلن و لا حرام ای پا اسکم نلے چلنگی پا مسکی راکتا کڑے دے نو گورا مزور سرن قبلی گی نو احتیاط پا کار رے اګه لنی امام ګټی شوی اے پروژه د امام قبول له شوه د نورو په وسیله قبول شي نو دا احتیاط وکار دی ادیوجنه بازولما او افسوس سره او افسوس دم ده دا وېدا انګریز د مشابهت د وجنه خو د جنگه واچولو چټول زنګونو نه د مخکار یو د سرګندول حرام دیو عورت تے دی او قول مطابق ادخپل پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے وجرے گیٹ ہی نشی سر لے دے دے دا انگریز دا حکم او دا مشابہت دے وجنے دی جنگے وا چھولو ادخپل نبی دے وجنا یو سپق دے گٹونا پرتگو او لنگ او دا چتو دے نشے صلی اللہ تعالی علیہ محمد ال علی وسلم